Ти з'являєшся як ранок, Там на заході ще ніч, А на сході вже небо червоніє від проміння, Близько сонця золотого, Як в чеканні б'ється серце. Ти йдеш як день блискучий, Все радіє навкруги, Все впилось очима в сонце, Все співає йому гімни, Простяга до його руки, Як радіє квітне серце. Ти проходиш, ніби вечір, Там на заході ще день, Там ще небо в барвах грає, А на сході вже як демон Чорна ніч розкрила крила, Як щемить у щемках серце. 1906